Тепер я не мав права заходити до їдальні, їжу мені виносила за двері кухарка, але так мало, що гнаний голодом я шукав, де б схопити шматок хліба чи якусь кістку. Через це щоразу зіймався страшний галас, мені доводилось терпіти звинувачення в крадіжці з корисливою метою, а йшлося ж тільки про вдоволення найнеобхідніших потреб. Дійшло до ще гіршого. Кухарка учинила гвалт, що в неї в кухні пропав цілий баранячий окіст, і що його, напевне, вкрав я. Ця справа, як одна з найважливіших хатніх подій, дійшла до професора. Він сказав, що досі не помічав у мене схильності до крадіжок, і що залоза злодійства в мене зовсім не розвинута. Та й неймовірно, щоб я з'їв цілий окіст, не залишивши ніякого сліду. Почали шукати і знайшли в моїй постелі недогідки окісту. Муре. Дивись, я присягаюсь тобі, поклавши лапу на серце, що був цілком невинний, що ніколи і в голові собі не покладав нажитись, на печеню. Та що ті присяги виправдання, коли речовий доказ був проти мене? Професор розсердився тим більше, що він став на мій бік і вважав себе обдуреним, мовляв, я не виправдав його гарної думки про мене. Я дістав добрі прочуханки. Відтоді, чим дужче професор виявляв своє невдоволення мною, Тим ласкавішою ставала пані Летиція. Вона гладила мене по спині, чого, звичайно, ніколи не робила. Часом пригощала якоюсь лагоминкою. Хіба ж міг я здогадатися, що все це лицемірство і облуда, як скоро виявилось. Двері до їдальні були відчинені. І я з порожнім шлунком тужливо заглядав туди, сумно думаючи про ту щасливу пору, коли я, тільки навчувши солодкий дух печені, недарма благально дивився на професора і водив носом. Раптом пані Летиція покликала «Понто! Понто!» і простягла мені, зграбно тримаючи його м'якеньким великим пальцем і гарненьким вказівним, чи малий шматочок м'яса. Дуже можливо, що виголоджений я схопив його пожадніше, ніж годилося. Проте, повір мені, любий мури, не вкусив тієї тендітної білої ручки. Але пані Летиція завиріщала: мерзенний собацюро. Впала, ніби замлівши, у крісло, і я на свій переляк справді помітив на її пальці кілька крапельок крові. «Професор осатанів. Він бив мене кулаками і молотив ногами так немилосердно, що якби я квапливо не втік з дому, то, мабуть, не сидів би тепер з тобою, любий Мури. Тут перед дверима й не грівся на сонечку».